Féle bánat, féle bó, ki szomorú, lám milyen vég vagyok, lám mién milyen vég vagyok, a szeretőm elhagyott. Ha elhagyott bánom is, megélek én magam is, láma te a rózsa is, láma te Kinyílik az maga is. Sűrű csillagos az ég, majd eszedbe bejutok még, de már akkor késő lesz. De már akkor késő lesz, ha a szívem másé lesz.